«Дивіться сюди, пацани, і ви зрозумієте, що я правий. Він загнув одного товстого пальця на правій руці. Значить, грудик – раз, стародоб – два. Загнувся другий палець. Хоч так, хоч так від цих монстрів ховатися. І цей шизоїд – три. Він загнув третій палець, потім розчепірив їх і тицнув просто мені під носа. Мало тобі?» А ти кажеш «менти». Тут засідка без варіантів. Як не шизик вистежить, так менти знайдуть, бо у портфелях ваші довбані щоденники. Як не менти, так блатота стародуба. Як не вони, то рудик, хоча це не такий страшний варіант. Коротше, звалюємо, поки нас не шукають». Тоді його доводи, доводи 15-річного пацана видалися нам усім логічними і беззаперечними після побаченого після тих патьоків крові, на без того брудному платті вальки алкоголічки, і на здоровенному лезі ножаки, гришки, куйовди власні квартири не видавалися надійними схованками. До того ж, як Загружав тут один крендель по телеку. У такому віці половині хлопців і третині дівчат хочеться одного разу втекти з дому. Потрібен тільки поштовх. Ну ось, хоч через 20 років мені хтось розжував, чому інші варіанти нами тоді навіть не обговорювалися». Діяти, треба було швидко тікати, вирішили спочатку до Києва, там у мене троюрідний брат живе, Генка. Не знаю, яка від нього користь, але у зайця і свині в столиці родичів не було, і навіть знайомих, усі або по Нижину, або по Селах, або на крайняку Чернігові. Правда, я Генку років два не бачив, бо це по батьку рідня, а старий нас тоді вже покинув, точніше, мамка його тоді за водяру остаточно вигнала, і він кудись на північ злиняв, сказав, підніму копійку, приїду, покажу, тоді поговоримо. Ну, це має відношення до того, що я зараз згадую, але виходило так, наче Генка вже й не зовсім родич, це нічого, я ж його знаю, навіть були колись у нього вдома з ночівлею. Мамка тоді мене для чогось вирішила у цирків, зоопарк зводити. Років 10 мені тоді було, чи 11, та дорогу до Генчиного дому я знайду. Коротше, спочатку до Києва, далі бажано на якомусь поїзді кудись подалі. Географію ніхто з нас не знав. Та в Ніжені не всі поїзди зупиняються, зате з Києва, з вокзалу, на всі чотири сторони. Спочатку ми порулили до мене, вирішили краще весь час разом триматися, бо по одному нас швидше відловлять. Коротше, я знав, де у матушки гроші лежать у шафі під наволочками. Відшукалися чотири червоних десятки і один фіолетовий четвертак». Подумавши, я взяв його швидко, перевдягнув коричневу форму на джинси і синю картату сорочку. Потім знайшов старий батьків рюкзак, із яким він на рибу ходив. Усередині там усе рибою прованяло, Та хрінистим, запхав туди болоніву куртку-вітрівку, зелену спецівку, Теж від старого лишилося, Зверху кинув зубну щітку. У холодильнику сиротою стояла банка рибних консервів. Тепер, не пригадую, здається, салака у маслі. Подумавши трохи, жбурнув її до інших речей. Туди ж доклав ножа. Мамці нехай залишиться один, два їй забагато. Здається, усе. Дивно, якось тоді видалося. Та й зараз дивуюся, стільки речей, здавалося, вдома є, а взяти втікачеві, який біжить, звісно, назавжди, особливо немає чого. Я ніколи не прив'язувався до окремої речі. Не було в мене нічого аж такого дорогого, без чого я не міг би втекти з дому. І все ж таки, зібравши нехитрі пожитки, я став посеред великої кімнати і зітхнув. Ну все, прощавай, квартиро, де тепер Саня Макогон спати буде. Візьми шкарпетки і чисті труси, почув за спиною голос свині. Модак-модаком, а таки справді часом розумні речі говорить. Порившись у шафі, знайшов свої випрані шкарпетки і труси, заквітчені ромашками. Кинувши все це в рюкзак, я... Зав'язав його, закинув на плече, ну, погнали. Прозвучало це якось непевно, але спогади про кров були досить свіжими, тому я труснув головою, проганяючи останні прояви нерішучості, і першим ступив до дверей. «Записок писати не будемо», – поцікавився заєць. «З дороги телеграму дамо», – заявив свиня, – і знову вкотре за день я з ними погодився. Жили ми практично поруч, і пацани витратили на збори приблизно стільки часу, скільки я. Правда, у зайця не знайшлося рюкзака, тому він узяв круглу сумку-діжку, зроблену з ганебного жовтого дермантину. Туди він поклав спортивний костюм, потім знайшов на кухні каструлю з котлетами і всі їх виклав у літрову банку. За котлетами в сумку помандрувала Вертка хліба, якось дивно глянувши на нас, він зник у іншій кімнаті і повернувся з глиняною свинею скарбничкою. Тихий ніяк на це не зреагував. От тут щось дзенька є. Юрко потрусив скарбничку, всередині справді відізвалися брязкотом монетки. Куди їх тільки дівати?» «У мене гаманця нема, а у кишені пересипати жлобство. Скільки там поцікавився я. Хрін його знає взагалі, я на мопеди збирав по копійці. Стара сказала, коли буде половина, вона решту додасть».